Välkommen till Flamman-podden. I det här avsnittet har vi intervjuat en av vänsterns förgrundsgestalter, Vänsterpartiets före detta partiledare C.H. Hermansson. Carl-Henrik Hermansson föddes i Sundsvall 1917 och fyller 98 år i december. Han var partiledare mellan 1964 och 1975 och satt i riksdagen mellan 1963 och 1985. Som författare är han för sina böcker om det svenska finanskapitalet, Monopol och storfinans, de 15 familjerna. Och de två memoarböckerna Minnen och År om nåd. I boken Vänsterns väg beskrev han en modern vänster redan 1965. Historikern Werner Schmitt har skrivit en politisk biografi över CO Som heter C.H. Hermansson, en politisk biografi. Vi tyckte att det vore intressant att fråga CO om hans långa politiska liv som har innehållit det mesta från svensk 1900-tal. Som till exempel Per Albin Hanssons 1930-talsregering, uppbyggandet av en svensk socialpolitik- och han enligt egen utsag om viktigaste politiska bidrag: kampen om demokratin på arbetsplatserna. Fint väder, soligt. Men det blåser jävligt hårt. Så det är kallt att vara ute. Men, det är skönt här, här uppe. Här uppe på... Det, det här är en liten höjd, väl? Nej, är det... det ligger lite högt. Ja, är det. Blir, så. det. Mm, så här blåser det extra mycket. det ja, ligger nedanför. Ja, just det. Det åkte lite. förbi ja, är med det. bussen. Man är så sällan här ja. <laughs> på den här delen av dagen. Ja, det är fint. Mm, det är väldigt fint. Har du bort här sedan det byggdes? Ja, 50 år. har <går> bott här. Var det hyresrätter då eller var det bostadsrätt? Det är bostadsrätts. Och det var det från början också? Ja. Ja, spännande. Säg till när vi börjar. Ja, men det är nog bara att köra. Bra, då säger jag intervju med CEO Hermansson- om, ja, man kan säga nästan det politiska 1900-talet. Onsdagen den 11 mars 2015. Så hur var det politiska läget när du blev politiskt intresserad och aktiv? När och var gick du med i något slags parti eller rörelse? Eller någonting jag var på 30 -talet. och Det såg jag framförallt. Jag tog ställning till det var ju Frankos överfall på Spanien och eh, det republikanska Spaniens försvar. Det var en fråga som helt dominerade det politiska livet och min tänkande också som gjorde att jag tog ställning. Också i Sundsvallen du bodde? Ja, var bodde i Sundsvall. Mm. Och där, också där diskuterade många Spanser? Ja, visst. Just, ja, visst. Det man. Så att Jag hade kamrater som reste till Spanien och var med i, i försvaret av republiken. Men du gick inte med kommunisterna direkt, eller hur? Visst var det så? Nej, jag var med SSU på den tiden. Så med 1935, tror jag. Jag gick i skolan fortfarande. Vad sysslade ni med? Vad du? Vad sysslade ni med i På Vad mm. Ja, vi hade föredrag på våra möten. och Vi spelade amatörteater på mötena också, kommer jag ihåg. Och vi hade mycket diskussioner. Så det var rikt politiskt liv. Hur var den inrikespolitiska läget? Du pratade om Spanien och, och sådär. Hur var, hur var det politiska läget i Sverige då på 30-talet? Ja, det var ju den nya socialdemokratiska regeringen då. Också. Och dess politik under 30-talet, kampen mot och som, som dominerade faktiskt. Pratar ni om det i klubben också? Ja, visst. Ja. Arsby, jo, Forsy, varje och Jag mm. skulle göra. Var ni då nöjda med vad regeringen eh, sysslade med? Nej, ja, vi var rätt kritiska. Jag ja, ja. kommer ihåg. Så att när företrädarna för SSU-ledningen kom upp så var det alltid hårt kritik jag Från vänster kan man tänka? Ja, från vänster. Mm. 39 så gick du med i SKP, stämmer det? 1939? Det, stämmer det? Att det var 1939 gick du med i SKP eller i ungdomsförbundet kanske? Ja, det stämmer nog. Det var under Finska vinterkriget. Kan du berätta lite om hur stämningen var i Sverige då? Ja, det var rätt svårt läge. Det var verkligen... Det infördes ju transportförbud på Nydag, på exempelvis. Och vi hade attentatet av motbranden på Norsklands flammand. Som ni väl känner till. Och det var väldigt strax efter du hade gått med i rörelsen, eller hur? Ja. ja. Minns, du, minns du vad du tänkte då? Ja, det jag var för alltså. eh, Man började ju just innan press istället. De, in, in, det var ju transportförbud på, på den dag och något som Fick inte fick att, med posten. Så folk åkte med kappsträckar på tågen med, med, med tidigare för att den. Och det var ju de här lokalerna som ni använde på 2884, det var ju försök att ockupera dem. Så vi fick försvara försvara vill vi stod på massgrof fullskjut och på så och försökte tränga in och vi försvarade oss med med de våtarna så här nej de försvarade ni ner emot Det var de som, som var kritiska om så var alltså och, och, och, och taget. I samma anda som de som sprängde Norrskälsflammaren kan man tänka Ja, det. Mm. Ja, precis. Ja, där har hänt mycket på mm, Kongskator 1884. Alla. Efter andra världskriget så var ju SKP väldigt starka. I kommunalvalet 1946 så fick partiet 11,3 procent. Ja, Framtiden såg ljus ut och Jönridån hade inte fallit ner ännu. Kommunisterna deltog i flera länder i efterkrigsprogram tillsammans med Socialdemokraterna. Mm. Minst du hur ni såg på er roll då? Hur? Hur såg ni på er roll i politiken då? Det var ju ett intressant läge för partiet. Som du sa så fick vi ju 11 procent i kommunalvalet. Och det diskuterades redan då att, av Per Hansson, att man skulle ta med partiet i regeringen. Men så slutade kriget och det blev nya fronter, Socialdemokraterna. Vi är ensamma och så kom arbetarrörelsens program som, som vi anslöt oss till och ville ha genomfört. Kan du berätta lite om programmet, vad det innehåller Ja, jag är frågan om demokratisering av det ekonomiska livet. Det var huvudfrågan faktiskt i, i, i det här. Och att man skulle arbeta för full sysselsättning, bekämpa kriserna och försöka genomföra demokrati på alla områden. Det är svenska livet. Det var huvudringen. Hur tänker du kring ett sånt program idag? Det skulle kanske vara behövligt, men, ja, men väldigt, väldigt långt borta kan man tycka om man jag ser jag på dagen. Ja, 1950-talet präglas av det kalla kriget. Hur påverkade det SKP? Ja, det är svårt då. Kalla kriget utbröt. Men vi, vi arbetar vidare för, för demokratiseringen av näringslivet. Och Sen kommer de internationella frågorna. Och ett annat sätt också nämligen att man började diskutera stödet till kampen mot kolonialismen. Och Det var, ju, det var ju en ny fråga. Det spelade från mig allår en väldigt viktig roll. Och det, det stödde vi helst. Minns du vad du sysslade med på 1950-talet, personligen. Minst du vad du sysslade med personligen på 1950-talet, politiskt alltså. Vilka politiska Nej. frågor du var mest aktiv ja, i vad ja. du läste. Jag, jag arbetade på så sköra skirra och, och utöva föredrag och ja jag var utavet aktiv politiskt i något. Men ekonomi eller? Rekombinerar på i ja, de ekonomi. det. Var det. Vad, vad, är, vad kunde det vara som ett föredrag som du höll på 1950-talet? Vad, vad kunde det handla om för ekonomiska frågor? Minst du så i detalj. Ja. Jag var fortfarande kampen för full sysselsättning och så var det frågan om demokratisering av det ekonomiska livet. Det var ju de bägge huvudfrågorna. Var socialdemokratin vid det här laget i demokratiseringsfrågan? Hade de börjat backa från de kraven i med? De backade från efterkrigsprogrammet, ja, tycker jag. Och det var vi kritiska mot. Ja, det är det svåra. Vi om det. Hur, hur, hur såg själva partiarbetet ut? Var det stora svårigheter att arbeta? Var säkerhetspolisen på er vad ni övervakade dagligdags? Fanns det sådana aspekter på partiarbetet? Att det Nej, var svårt att ja, arbeta? Nej, det, det var ju helt enkelt att partiet inte det med illegala så. frågor. Så det, jag tror inte det spelar någon roll då, det. Ni kände er inte extra övervakade på 50-talet eller så? Eh, jo, eh, det gjorde vi. Eh. Eh. Polisen och eh, Seppo som det hette, säkerhetspolisen, de följde med en när man var ute i företag. föredrag och lyssnade och såg det. – Ni visste vilka det jag var, jag var att, i publiken och så, eller? – De visste mot eh, inhammen till det dagslokaler satt de och fotograferade folk av fördesregister hos eh, och, och Men det var en är väldigt fånig verksamhet, ja. Senare under en år sedan fick jag läsa protokollet från Säkerhetstjänsterna. – I din akt eller? Ha? Din akt som säkerhetsministern? – Ja, vi. akt, det mm. ja. Och, och det hade ihop. Det var <laughs> en alltså. Vi... – Vad kunde det vara? Var det bagateller och vardagsgrejer eller var det politiska ja. saker? Vad kunde det stå? – Ja, bland det refererade de tre på kongressen och refererade vad också där. Och de födde ledande kamraterna på kvällarna till och med för att undra, se vad de gjorde. Men det, det kom aldrig fram något material som kunde användas. Sen blev det 1964 och då blev du ordförande. Stämmer det? Ja. Och då säger väl många att förvandlingarna av partiet började. Mm. Minns du din första dag på jobbet? Vad var, var det första som du tog tag i din första dag på, som partiordförande? Minns ja. du det? Uh, du säga. det var jag har arbetat varje dag så... Att det, det, Visste du redan då att du ville förändra partiet i en viss riktning där ja, 1964, ja, ja, ja. från början så att ja, säga? Ja, jag Visste de som röstade på dig det, det också? Var det en tydligt mandat så att säga som du hade fått? Ja, ja och det fanns ju motståndare inom partiet. Det någon en som var kritiska. Och de visste också vad som komma skulle på, eller? På det. I Norrbotten och i Göteborg framförallt. Eh, för att folk som vara kyrtika till den politik som jag ville genomföra. Varför begriper jag inte? För att det, jag tror att det säger. Men det var AF-strider inom partiet i alla fall. Det var det. Och strunta ganska hårda strider också. Vad du? Det... Och strunta ganska hårda strider, eller? Ja, på sina eh, håll. Man försökte väljöra partiet. På det här stället så ockuperar man extraditionslokalerna exempelvis för att ta om det. Men eh, majoriteten i partiet Följde den linjen som vi hade fastslagit och så. För jag såg som en slags företrädare för. Så det, det lyckades man inte med. Fick du arbeta mycket med de här motsättningarna? Tog det mycket tid? Ja, Ja. Det ja. Tyvärr. Jag tog tid från ett annat arbete. Och var inte så lyckasamt. Vad, vad, vad var det som var huvudpunkterna? Kan du berätta lite i vad, vad bråkades det mest om? Vad var, vad var den värsta, de värsta poängerna så att säga? Ja, jag begriper inte efteråt vad, vad för en del försökte att erfara en mera sekterist i krig. Men det lyckas de inte med. Men det var en väldigt hård sidor inom partiet. Det har ju inte varit någon motsvarighet till senare. 67 så bildades det ju när du när partiet bytte namn. Så det var ju en tid när nya partier bildades och vänstern ja. ansågs vara på uppgång. och 68 pratar ju många om nu som en slags. ...pik på den ungdomliga vänsterrörelsen. Mm. Men 68 gjorde VPK ett dåligt val. Ja, då. Men 68 gjorde VPK ett dåligt val. Minns du den valrörelsen och varför det var så? Nej, jag kan inte säga det. Ja, det var motsatsningar inom partiet som gjorde att man inte kunde utveckla någon politisk aktivitet. Men, men jag minns inte. Men stämningen runt omkring måste ha varit ofta väldigt alltså Det var mycket vänsterdiskussioner i samhället. Många ungdomar. Ja, ja, ja, ja. Men partiet lyckades inte riktigt fånga upp det. Äh, äh, Nej, det äh, var ja. Under 50- och 60- och 70-talen så byggdes ju välfärden ut mycket i Sverige. Mm. Kan du berätta lite om Esk SKPs och VPKs del i det arbetet. Vad, vad bidrog ni med så att säga i, i uppbyggnaden av Sveriges välfärd? Så att, så att du själv i, i kommittier eller i diskussioner ja, om detta. Ja. Och Vi var ju det första parti som hade ett utarbetat socialpolitiskt program som står fortsatt. så fortfarande Som vi la fram då. Jag tror där. Det var vi helt men där. Jag var reset. Låg ni på eh, regeringen i de här frågorna. Ja, vet ja. Men framför allt, var jag exempel mot sloken och så. Och det som jag Det var ju då Jag då skrev de här. Gjorde utredningar av de 15 finansfamiljerna som står fortfarande faktiskt. Det var ju första som gjorde det gjordes i Sverige. Och Hur togs det... den emot när du när den gavs ut? Hur togs den emot, Minst du det? På ledarsider och i media och recensioner ja. eller så. Var den väl emottagen? Ja, en del, jag har min... nej, det var det väl inte, men eh, så där det där har ju stått sig faktiskt, och fortfarande talar man om finansfamiljerna och, och mina utredningar faktiskt. Hur hade du tid att göra det? Alltså, det var ju mycket egen forskning, eller hur? Grundarbete som, som ja, du gjorde. Ja, ja. Hur, hur, hur, hur fick du tid till det? det jag har svårt att se att Jonas Sjöstedt skulle hinna det idag. Ja, och jag är på parti så det som jag, jag jobbar med det. Där. Jag ska, jag sagt, det är väl sagt som partiarbete. Men jag gör Det var det bra. Men då, det var samtidigt som du både var partiledare och riksdagsledamot så gjorde du det. Nej, det här gjorde jag innan. Det här gjorde du innan ja, du var ja, riksdagsledamot. Ja. Hur mm. ja. mm. fick jag vara ute tid med sånt? Nej, det är svårare att hinna med kanske om man är riksdagsledamot. Det är svårare att hinna med om man är riksdagsledamot. Ja, ja, framförallt som man är Du gjorde det här innan du var partiledare ja, som ja, partijans ja, ja. Är det det mest spännande du har gjort i det politiska livet? Är det är det, det mest tillfredsställande, så att säga, arbetet? Har ja, du trivs med forskarrollen, så att säga? Ja, det spelar väldigt roligt ro för mig alltså. Jag har det har jag gjort. Men kontakten med så mycket folk på möten efteråt och efteråt ja, i drivets med Hur ser du på den politiska situationen idag i Sverige? Alltså precis för dagen med Löfven-regeringen och Vänsterpartiets roll och alltså jag tänker nu bara rent parlamentariskt. Hur, hur ser du på den parlamentariska politiska situationen idag? Ja, spännande. Och vi är med i den majoritet som regerar. Vi borde vara med i regeringen också. Fattas ungefär tio-delar procent för att de skulle bli så att ta med oss. Men. Nästa år kommer vi med. Det är jag är helt övertygad om. Tror du det? Ja, mm. absolut. Men jag tycker att regeringen och vi har sagt att en riktig politik. Jag gör det. Det var en fråga som jag tycker jag fattas om. Jag skulle vilja att man ägnade större intresse och det var frågan om demokratisering av, av företagen. Därför att nu eh, låter man ju kapitalet förvalta företagen men de som gör arbetet inte har mycket att säga till dem. Jag skulle ha Arbeta, styra företag. Det jag är en viktig fråga. som vi är försummad. Ska man vara ärlig så är den kanske försummad av vänstern också. Det är inte jätteofta som den här frågan kommer upp från vänstpartiets håll heller nu för tiden. Det är inte bara regeringen som håller den lågt så att säga. nej. nej. Även om jag nog tror att på en direkt fråga så svarar Vänsterpartiets ledning att de är positiva. Så är det ingenting som har stått högst på dagordningen de sista åren direkt. Nej, det är en spännande politisk situation. Jag det är ju framförallt att mobilisera partiet och Så Sjunger att vi inte har en större press. För vi kommer ju inte ut med våra frågor. Tyvärr. Nej, så är det. Jag hoppas att Flamman växer. Har du Flamman? Ja, visst. Mm. Det är klart det. Jag har haft det alla år. Man vill är varje torsdag på intressen på vad som ska finnas. Tror du att vänstern behöver tidningar? Alltså, är det en viktig sak för vänstern med tidningar? Ja, det måste jag vi så... måde ha en daglig tidning ja, för, för att eh, åkna på morgonen läser och resa och forma i hög gradens politiska medvetenhet. Så att, eh, just att utveckla pressen tycker jag är, är väsentligt. Men samtidigt så pratar man ju om det här med papperstidningens död och... Jo, det ja, håller ju på att det Men eh, vi får vara med på det också. Även om jag är lite dålig på den moderna tekniken. Jag håller med mest i papperstidningen. Men du är med nu i den moderna tekniken? Ja, jo, jag är med nu. Ja. Ja, och det, ska, det är spännande, ja. sagt. Det är första dagen tror jag, nej det har varit, en del intervjuer och sådär, men vi har sammanhangat nu. De ska använder alla propaganda med tv, radio och internettekniken, liksom papperstidningar. Och så är de verksamma på alla de våra frontarna. Läser du någonting nu politiskt intressant? Böcker eller eh, tidningar eller någon, någon, någonting som du vill rekommendera som du tycker är spännande just nu? Eller kanske någonting gammalt? Ja, nu. Jag hittade en, en nytt som är oerhört spännande. Alltså. Jag hittade inte. Och det tycker jag är synd. Läser du Peketiss? Bok när den kom här förra året. Mm. Thomas Pikettys bok om eh, den här franska nationalekonomen som har skrivit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja då, om kapitalkoncentrationer. Du och... kan följa med och så säljs internationellt också. Mm. Det, det gör jag tyckte du att han bidrog med någonting. Ja Vi ja, minskar inte riktigt. Nej. Det. Det är ju egentligen en forskning som bygger på ja, kapitalkoncentrationer ja, och, och, ja, liksom, och ja. befäster det som vänstern har sagt länge om ja, ojämlikheten. Ja. Men det är ju samma linje som jag sa. om ja. det var demokratiserad av ekonomiska linjer Direkt styre för arbetarna i företagen. Det, det går åt samma håll. Alltså. Så det var viktigt jag. Är det, Om jag frågar vad är vänsterns viktigaste politiska projekt idag? Så kanske du redan har svaret på den frågan. För att du återkommer ju till det här med demokratiseringen av arbetslivet. Det är det som jag förstår Nej, det som... Jag att, tycker att det, ja. det ska vara det. Faktiskt. Det är jag har för. Jag kan bidra. Men eh, vi är vägsamma på alla områden. Hur kan frågan lyftas politiskt? Hur? Via fackföreningarna eller via parlamentet? Eller hur, hur, hur, hur tycker du att den bör lyftas? Ja, de borde börja via i fackföreningarna. Som det här som... Politska diskussioner spelar mindre roll än vad det blev för i världen. Tidigare var det... De mest radikala och Intressanta frågorna kommer ofta upp genom fackledningsarbetet. Men nu är rätt tyst om det. Det ser man till att bevara en höglig renastallad och en höglig nivå på arbetet. Men det tar inte några sådana... Det ska det ska jag säga. Det, det vad, jag vad tycker du att de åtta åren av borgerligt styre har gjort med Sverige? Det har hänt mycket, men är det någonting som det du tycker så, är särskilt så, dåligt? Det är så att hålla, som... hålla fram något faktiskt. Kapitalens makt är bevarad. Det tycker jag är en fråga som jag måste diskutera. Men det mycket har ju inte hänt utan och försöka genomföra en hygglig hushållning. Och det var en grundval. utan stora förändringar. Men, men... Det har ju blåsat upp en diskussion nu. Om just hur borgligheten ska kunna förhålla sig till det politiska läget. Mm. Utifrån att man har haft makten mm. i åtta år. Mm. För att det som tidigare har varit deras gemensamma skit Och det som har varit borgerlighetens eh, grundpelare har ju varit det här socialdemokratiska hatet liksom, mot socialdemokratin. Mm. Och nu så är det snarare en diskussion som där de måste ju förvalta och försvara det som de har gjort mm. i åtta år. Mm. Eh, men att det också på många sätt mm, mm. leder till en kris för liberaler. Ja, Vad, ja. Har du funderat något på det? Nej, men diskussionen är väldigt förvirrad om man tittar på de här kongresserna som har varit exempelvis eh, de gör ju ingenting politiskt faktiskt. Och det, man diskuterar bara ordförandeskap och, eh, men, men de politiska frågorna kommer helt till bakgrunden. Och det tycker ganska syns för eh, Borde ha ett rikare politiskt liv i Sverige än vad man har på Ja, det är mycket personfrågor. Ja, ja, och det, det, det ska vi. Nej, det kommer inte utryckande. Tänker du att det var annorlunda förr? Tänker du att det var annorlunda för, Alltså i Sverige, att det var ett, ett rikare liv på 60- och 70-talen till exempel? Ja, det måste mm. jag säga. Att jag. Var... Så då det var... Är... Det nominerade ju. De brukade ju kufforna, men nu gäller det att sätta vissa platser och hålla drömmen alltså och det, det var ju det som Och det är ju för pols utanför partiledarna och utanför det aktiva kalen. Och det, det är synd. Jag tycker ju att Vänsterpartiet spelar en viktig råd genom så ta kommer vi så då säger vi så ja. kanske jag har ingenting mer. Nej. Jag tror det blir lagom. Aha, aha. Tack så jättemycket för din Tacka. tid. Tackar. Du har lyssnat på Flamman-podden. Glöm inte att prenumerera på tidningen Flamman. Vi har ett väldigt bra erbjudande just nu som du kan se på vår hemsida. www.flamman.se mm. Och så kan du säga, följ oss på Twitter. Eller, jag skiter i det. Ska har i det. Nej, fan, fuck it. Vi kör. På Instagram heter vi att tidningen Flamman. På Twitter heter vi att flamman understräck. Följ oss där. Följ oss där. Hej då. Hej då.